Ego nontzai. Badakigu denbora zailak direla denendako, baina menturaz batzun zailagoak dira, izan ere zu aterbea egiturako zuzendari gisa. Bizka bat zuegiadanik, zuen artean, nola antolatuak zizte, langileen artean, zer aldaketa egindu zuen? Beraz, be, astearen hastearen hastapenetik, distentziako lana antolatu ta egituratu, hitugu, eta egituratu ditugu altzuten zerbitzuetan eta gehiunetan, Eran abaita lan gilegoa behaz etxetatik segiten guztiak eh, lagaitzen dituzte. Egunero familiak eta pertsonak eh, deituz. Txekortasun bai medikala bai soziala, eguneroko txunean eh, eginez. Pantsikak, egin bat hor ok da telefono eta administratibo papereriak kanpotekiten aldena? Horri da. Egunerako, egin sozialak, txetan direnak, apartamendotan direnak, egiten dira telefonoz egunero, edo bi aldiz egunean. Eta administrazio eta EZIAO delako servizua ere hori bakotxak uh, segitzen du bere etxetakik. Eta bai egitura numerikoak arigiradenak uh, hori uh, egituratzen, uh, egoneroko tasunean eta bilkurak mantentzeko enan distentzian. Hor, oh, zomat langiletaz mintzatzen ari gira guti gorabera? Boa, janen dut uh, biherena rena. Biherena. Biherena, uh, bez talde baitutugu uh, be, kolektiboak uh, idekirik. Segurtatu berbaita, baiz egipen uh, egoneruko taxuna, labes uh, lana. Eta, uh, merdiren uh, neuhi eta uh, langilego guztia idekirik atxiki goda aterbe zentruetan. Gauretan, oh. uh, diot, gaueko... Uh, aterak segitzen ditugu kitzentan direnak uh, aterbetzeko eta gero baionan eta niarritzen, hogo eta lau horeez direnak hori uh, ere ideki izaiten segitzen dute, eta hortan eman ditugu hainbat neuor biziki zorottzak, Istan dena, bai langilegoak, bai uh, karekako uh, jendeak, uh, babeshtieko eta neohi babesak uh, erresketarazteko, eh, sorozki, toki, busietan. Ore ganenoen, Pantzika Ibarbur, ala ere, uh, presentzia fisikoa behar duzue, gune horietan jendea etortzen baita, eta kirikitzeko, ahera egiteko, hor behar duzuegon? Horri da, hor behar dugu egon, behaz, etziketalan uh, handi bat eramaiten uh, dugu, negozietatik bakotsxak igunibili du alki da besteko eta kolektiki baita, beraztor uh, materialaren albetik bai produkto sabbonin nidro alkoliko, produktuak eskolajuak, materialaguzio hori. Uh, Gaurregun aktikoa eta badugu. Okiko ez dengozietan edatua eta hainbat agindu uh, amarrogo jaldiz eskoagarritzea uh, hori dena etengabeko mesoak eta segipena egiten dugu eta bere zikiure ba, dienden arteko distentzia. Behas uh, gore uh, ekipak terren dira hor eta etengabeko neohi horiek segipen eta zaitzen uh, dituzte. Bestalde ere uh, alimentazioaren, zenta nadira behar derre goreskoak, janariarena, eta hori ere jardurago zioriek, edituratuak eta antolatuak dira neohriekin. Eta aleoktatik ez zuzue uh, arrazo berezirik ez produktu eta material eta, eta elikaga jendako ez zuzue arrazo berezirik? Gaurregun, gaurregunak gau gau gau dira, gaurregun eskaz ditugunak da, dira maskak, ya yes, son chatting dira eskunetas kireptik euh ola eta hori ben el gaukegun bitartan eta ki pamenduaren aldizika egitura guztiak berdilenak échouettan ditosté badugu biztaldi hiri bordun quartier d'renac ta terre billigaré bléré or uh, a Arruunt uh, beste modu batean, gutienez, uh, janari mailan egunero bai honan ukandizaten tokibat, balaogitarteko, gauzabero baten nukaiteko. Eta hori, xokori katolikoarekin antoratu dugu, uh, batez ere bai honan izan handizagun, aukera bat biorenez, ba janari eta gauzabero baten hartzeko uh, moduan. Mm. Espero dugu, uh, jardora hori indartzaan. Txuadabai langilo eta bai bolen jesen aldetik, ere um, errangizabalia bideren uh, kopuruak du pixkat uh, denagidatzen gaur egun, normalden mesala, baina uh, ala sigurrik ere, gero dutxabaten hartzeko hori derrigoz jesko behar bat baita, uh, gaur egun, uh, ala, xaiatun hola edekitzinalko dugun bederen, ala, uh, garbiteko moduan eta baten uh, uh, jateko. Hor mm. dira gore behar goriak. Hor uh, beraz, uh, agerak munean uh, ditugu anter, anterbeak gulangileak, istandena eta hori uh, eskos-eskos ari gira poenak ezur beharik elkartearekin uh, batera. Elkarte horrek, uh, elkarte maititu uh, bolen rex uh, indar, uh, indarrak eta bielkarteak eskosezkoarekin hori egituratzen, eh, eta koordonatzen ere, eh, baionan errimailan eh, ukan bezatzen zerbait egunero, gandizudan eh, bezala, xokorri eh, katolituarekin eh, antoratzen ditugu egotei eh, horiek. <gülüyor> Bertzalde, berlana ere eh, eramaetan egun jarritzen, eh, beda zahera gunea gaur egun astuntan eh, eh, eskentzen naldu zerbitzu hori, baina nox ere eh, xehiatzen gira indartzen eta eh, neagritzen errian ere ukandizaten egunero bi horren ez bedaren zerbaiten jateko eta gauza gero baten hartzeko. Mm. Eta bada erudarren gai bat orain da ater ez direnen entzat, zer dilakatzen da dira ba, aien egune erokotasuna gaurko neogietan, Yakinez, ez ez tutela ere ez, kanpoan egoitiko eskubiderik. Auriza, eta, auriza nire galdera atxamaiten duzu, jende gehiago joaiten dena zuen egitu urretara, eta iraganari konparatuz nola atxamaiten dituzue? Eh? Gaur ez e, zute ginen gehiago zenta badira behar hain zende kajikan, hor uh, direnak esagutzen ditugu eta beharrak badira. Istan dena, nola diren begaguen Harri lekin dautzen dute uh, paixatzen ari dena, baina uh, zepo txalagarri uh, batean uh, dira, uh, uh, bere toki eskasa uh, ditugula jendegoziak babesteko eta aterbezteko, eta bertzalde kanpoan egoiteko didekatuak dela. Beraz, uh, gaur egun uh, gauzak esperudut uh, uh, eta horretan uh, uh, ari giradenak denak lanean, baina uh, nola gaur egun bendeguziak uh, badustu eta topziak eduki. Gaur egun, uh, aterabidea uh, horri alda bakarrik eta. Tokideziak edekitzea, zampuan diren guziak, bat bezne horrietan aiek ere xartzeko moduan. Entzondugu, Pantskia Ibarbur, franziako gobernutik, hotel batzuk rekizizionatuak zeiten aldirela, prezeski, kanpoko edo aterberi gabeko jendea lotan emaiteko, zueko horen berri badozue? Eh? Bon l'année on arrive be déjà beaucoup et nous goûter la Russie en Curia vaionarchi uh, que arte beraz, sa saquette Robert bat hotel uh, de ditugu, eta beraz, uh, et edo l'déquilibre tokiak presse Tokyo que fait des petits co serait napolitique et ta dira qu'a souhaiter cette acquisition à toute vallée de la Vatzuk déjà il y a qu'il ne ez yes, eh uh, uh, seguratski oxtaraja -ok joanenda gafigun uh, nola izan -e uh, modu uh, modu operatibo batean... Ba, um... Aginduak, efe, aginduak edo mezuak edira ora indiketoriak, baina nala lan ariatuak da, itzule hori egina da, eta, eta um, beharrez geroz edo erabarrakiak hartuzgoz, hori ma, martxan jarriko da. E, sin esten duzu horretan hotelak bai rekiz, rekizizionak tuak izaten direla hemen e, ipare euskalegian ere? Sin esten duzu horretan hotelak bai rekizizionak tuak baina gaur egun ardatz bada lan hori uh, egina izan da, Eta dena den, ikusiz, e eman bako diren, e neugri e azkarak. Dena den aterabide bat, berkoda atximan, gaur egun aterbetuak ez diren, guzientzat. Bilakatzen da, urgentzi e sozial eta horroko ga dena den, e beraz, uste dut, estadoko, espero dut, estadoko servizuak. Arti dutela, baina lan horretan direla, eta orain, ikusiko konjetuki baina gauzat ziti jakinen ditugu, eta ziti uh, martxaniariko dira esperodut. Mukatzeko, Pantxika Ibarbur, ostion errandu zu uh, bolondresek laguntzen uh, zaituzdetela, mis tandena, janaria emaiten, eta horren uh, batzu finkoak baituzuela, baliatzen aldugu uh, antena bolondres gehiago behar duzue, alduzue? Hor duan, hori argitagardi, uh, jakin nardala ere, uh ta normalne zara hori bagean predisuetan na izan natzela bolendres tipitze uh, azkar bat, eusasunarengatik, uh, adinarengatik, hainbat uh, arrazoengatik eta ulergarriak e uh, bat direnak biztandena. Beraz orain bai arigira uh, xerkatzen uh, uh, ala bolontzearioak hori uh, ekipak uh, indartzeko eta ja ditzu minimo horiek uh, segurtatzeko ordoan aukera bain arab behi batenek egite. Bai, diten, ditene godei orokor bat, ala usasunean, uh, gazteik, uh, edo prest dire nintzat, uh, gutik urbitzia, hemen sekurtatzen ditugu sekuritate usi, uh, eta prevenzione hori guziak zorozki, hori baita lentasuna, eta balintzauetan prez direnak uh, laguntza maiteko bad desatela uh, atar beharad. Hau justukin, e, deitu behar dutea terbehara, e, nahi behotezuekin kontaktuan sartu. Ogoitarazten alda ere, aizu dela, eh, denek ditugun debekuetan, baimen batzu badirela, eta haulezian diren jendeak laguntzeko, badela hor maha bat edo leho bat posibilitate hori emaiten duena? Hori da. Nizio horiek esbeitirak gelditzen eta segortatu behar baitirak era horretan. Pantskai babo gomineskek, gurekin izaniko izuntan, eta kurai hon, sakitaren dako? Lesker